Kaland A szőke fiatalember, ember Fehér krizantémummal Felöltőjének gombjukában Siet felép hoz. Hé, hey, ez a kiskocsi szabad? Igen is kérem, Szabadnak szabad, de... Mi az, hogy de? Ha nem hosszú útra, Mert éppen leváltok, Hazakartam menni. No, egy fél órája csak van még. Hát, ha nem több, Tessék beülni. Hová megyünk? Ide figyeljen, öregem, előbb a Seregély utca 36 alá, onnan egy hölgyet hozunk, aztán onnan ki Budára a Márványvenyasszonyba. Tudja, hol van? Hogy ne tudnám, csak hogy teszett mondani, hogy hová megyünk előbb? Seregély utca 36-os. Aha, hát csak tessék. De mozgás öregem már is késtem. A kocsi lódul. Utcák szaladnak, híd, keresztezés, közlekedési rendőr, seregély utca 36. A sarokról éppen most fordul be a kocsi. Lassít, megáll a ház előtt. Szaporán ugrik a sofőr, nyitja az ajtót. A krizantémos azonban nem száll ki. Hát most jó figyeljen, öregem, látja azt az erkét az első emeleten? Hogy ne? jó, Szóval maga felmegy az első emeletre, nem kérdi a házmestert, nem kérdez senkit egyáltalán, hanem jobbra mindjárt a lépcsőháztól bekopog. Érti? Bekopog, és nem csönget a hetes szám konyha ablakán. Akkor az ajtóhoz odajön egy cselédféle, annak szép halka megmondja, hogy szóljon a rózsi nagyságának, bubi van len. Érti? Bubi. Ha a cseléd nem jön ki rá, akkor se csönget, vár egy percig, aztán lejön, mert ez azt jelenti... Értem, kérem. Azt jelenti, hogy közben megjött az ura. Úgy van. Egyes. Maga nagyon intelligens, pesti gyerek öregem. Hát akkor nem is magyarázok sokat, gyerünk! A sofőr nem mozdul. Na mi az? A sofőr csak áll. Hát miért nem megy? Mit bámul? Én nem bámulok, könyörgöm, csak hát már mondtam, hogy megjött az ura. Hogy megjött az, izé, az ura? Hát azt maga honnan tudja innen alulról? A sofőr vállat von. Hát csak onnan, hogy magam volnék az ura a rózsina, csak úgy véletlenül. Aztán bátorítóan és megnyugtatóan, látván, hogy a másik nem tud felelni, még hozzáteszi. Mondtam, hogy leváltok és megyek haza. Tessék kifizetni a kocsit, egy pengő hatvan